Capítulo 4 Qual é a sua função? Nunca me esquecerei da época em que ministrei no cerrado do noroeste da Zambia, África, porque Deus usou essa experiência para me ensinar algo sobre o meu chamado e a descrição da minha função no seu reino. O Senhor curou muitas pessoas numa multidão de 10 mil, mas lembro-me bem de um homem que fez uma enorme confusão daquelas Naquelas reuniões com suas muletas caseiras Seus tornozelos eram tortos e suas pernas eram grotescamente curvas Ele estava assim há 55 anos Depois de receber a oração, suas pernas se endireitaram e ele começou a saltar entusiasmadamente Creio que essa cena foi muito semelhante a que Pedro e João viram em Atos 3 Ele não conseguia parar de pular de alegria Também orei por um menino de 16 anos que estava confinado em uma cadeira de rodas com poliomelite desde um ano de idade. Sua mãe entrou numa fila com ele para receber oração. E depois da oração ele escorregou para o chão e permaneceu ali enquanto eu continuava a orar pela fila. De repente eu vi um clamor no meio da multidão e vi muitos cadeirantes e cerca de 100 metros começando a pular. Tive de sair para buscar minha máquina de fotografar. Aquelas curas milagrosas, sabendo que apenas Deus poderia fazer tais sinais e maravilhas. Enquanto eu voltava para o lugar da reunião, eu vi o um menino que era paralítico pulando e começando a correr. No momento em que cheguei ao lugar em que ele estava deitado no chão, ele já tinha passado rapidamente por mim. A mãe do garoto chorava tão profundamente que todo o seu corpo chacoalhava em soluços convulsivos, enquanto se agarrava à cadeira de rodas vazia. Lugar em que seu filho havia passado muitos anos da vida Sem nenhuma esperança Quando ela me viu Chegando, imediatamente caiu no chão E começou a jogar punhados de pó sobre meu corpo Meu intérprete falou a ela dizia Obrigado, grande chefe Por vir até a África e curar meu filho Gentilmente a coloquei de pé e disse Querida mãe, quero que você saiba Que eu sou um pequeno servo Do maior dos maiores chefes O seu nome é Jesus E ele é aquele quem curou seu filho hoje. Então outra mãe gritou por mim com voz pesarosa e quando eu virei, eu vi uma pobre mulher desesperada que usava uma saia esfarrapada e apenas um pedaço de pano sobre os ombros. O problema não era a falta de decência ou civilização, mas a pobreza extrema. Em regiões distantes como aquelas, poucas pessoas podem comprar sapatos ou outros luxos. A maioria consegue comprar apenas um pedaço de pano. Essa pobre mulher disse, por favor, senhor, não me preocupo comigo, mas o senhor poderia orar pela minha filhinha? Olhei a minha volta e disse, sim, mas onde está a sua filha? A mulher levantou a sua saia, ali, escondidinha atrás dos trapos que cobria. Sua mãe estava uma pequena menina de três anos de idade. Ela estava usando uma saia rasgada e uma blusa suja, mas eu ainda podia ver claramente os enormes furúnculos que cobria seu corpo. E se aprofundava em sua pele Marge É assim que eu sinto Sabia que a garotinha estava sentindo uma dor terrível E para tornar as coisas piores Quando a mãe se abaixou para me mostrar O que estava errado com sua filha Seu chale escorregou dos ombros E eu vi que um lado Do corpo da mulher estava literalmente Comido por uma doença que parecia Lepra ou algum tipo de fungo Que a consumia Sabia que aquela mãe também precisava Era uma grande escrava de dor, mas ela queria que eu orasse por sua filha. Segurei as duas em meus braços e orei por elas de todo o meu coração. Quando me voltei, a mãe falou comigo com muitas lágrimas, escondendo o rosto. Obrigado, Senhor, por vir da América abençoar este povo pobre. Não consegui conter as lágrimas e a compaixão que senti naquele momento. Quando saí de lá, senti o Espírito de Deus me perguntar, você sentiu compaixão por aquela mulher e sua filhinha? Eu disse sim, Senhor. Então ele me disse, Marris, é assim que eu sinto em relação a todos os povos da terra. Eles estão feridos e machucados sem a mensagem do meu filho Jesus Cristo. Quero que você os ajude e compartilhe a mensagem de vida. Onde está o Exército? Os Texas Rangers, um grupo de patrulheiros que mantêm a lei e a ordem no Velho Oeste dos Estados Unidos, deixaram um legado inspirador. Conta a história de um xerife, em determinada cidade do Texas, mandou um telegrama urgente para o quartel-general dos Rangers que dizia Envie o um exército, a cidade se revoltou, estão fazendo uma confusão e a anarquia está ameaçando dominar tudo. O xerife recebeu uma sucinta resposta característica Encontre-me no trem às quatro horas. Na tarde seguinte, o xerife ansioso e um prefeito mais ansioso ainda esperavam impacientes na plataforma, enquanto o trem parava. Viram então apenas um ranger texano descendo calmamente da plataforma com seu rifle. Os cidadãos excitados olhavam para o ranger e quando finalmente o trem parou, seus olhos começaram a perder a cor. Eles se encontraram com o ranger e perguntaram, onde está o seu exército? E o ranger olhou bem no fundo dos olhos deles e disse com firmeza, com tumulto, um ranger. Isso aconteceu porque o ranger sabia quem ele era e o que ele representava toda a extensão do seu poder como oficial da lei. Minha mensagem a você é simplesmente esta. Deus deu um tumulto para você, ranger. O seu trabalho é sentir o que Deus sente pelo mundo e fazer alguma coisa. Do que diz respeito a Deus, você é delegado. Com autoridade, o sinal e as armas de execução que ele deixou para lidar com as obras do diabo. Consulte o manual de funções. Os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas registram o dia em que Jesus deu aos seus discípulos a autoridade e a força para expelir demônios e curar os doentes. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para sua colheita. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 9:37 Na verdade, essa descrição de função era uma parte dela por duas razões. Primeiro, era uma vaga imagem espelhada de Jesus do chamado dele, de Isaías 61. Foi uma antecipação ou um exemplo do que aconteceria depois que Jesus tivesse terminado sua obra na cruz e dado aos seus seguidores o incrível dom do batismo no Espírito Santo, começando no Pentecostes. Segundo os discípulos, posteriormente, depararam com um obstáculo aparentemente intransponível quando encontraram um demônio que se recusava a sair aos pés do monte da transfiguração. Podemos ler em Mateus 17, 21. Esse foi o dia em que os discípulos aprenderam sobre o poder secreto do jejum e da oração no Ministério de Libertação, Sinais e Maravilhas. Por que eu, Senhor? Muitos cristãos deixam seu caminho para viver a responsabilidade pelas outras pessoas, mas eles não percebem que simplesmente estão seguindo o padrão de Caim, que fez a mesma pergunta de uma forma diferente não sei sou eu o responsável pelo meu irmão a resposta do senhor ainda é a mesma sim Jeremias o profeta asperamente confirmou as consequências eternas da nossa responsabilidade de ajudar a salvar as pessoas quando profetizou em Jeremias 21 12 Tiago apóstolo nos advertiu no Novo Testamento quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado Tiago 47 sobre o bem, sobre que bem estou falando deixe-me ilustrá-lo com o um fato que ocorreu na infância de minha esposa quando Bonnie tinha apenas sete anos de idade ela e suas primas brincavam de esconde-esconde no celeiro do rancho no novo México Bonnie pensou que havia escolhido um lugar seguro para se esconder e apoiou-se no escuro entre dois montes de sementes Vestida apenas com shorts e camisa e um par de sandálias tipo havaianas, ela agachou-se quase tocou a parede do celeiro. De repente, de algum lugar bem atrás dela, Bonnie ouviu um assobio amedrontador e um guiso de uma cascavel mortal que estava pronta para dar o bote. Aterrorizada, Bonnie escapuliu e correu para casa a fim de buscar seu pai. Quando eles voltaram ao celeiro, Boni olhou para baixo e percebeu que estava olhando apenas um pé do par de sandálias. O pai de Boni entrou no celeiro com alguns ajudantes da fazenda e alguns minutos depois voltou carregando uma enorme cascavel morta. E um pé de sandálias de Boni estava agarrado às suas presas. Que imagem viva do nosso escape de Satanás, do pecado da morte, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas ingenuamente estão brincando em lugares sombrios que acreditam ser o lugar seguro. A realidade, porém, é que existe uma serpente impiedosa, o demônio, a fomentar um desejo maligno para destruir toda a humanidade. Por nós mesmos somos totalmente despreparados, desprotegidos, incapazes de nos precaver dos ataques da serpente. No entanto, Deus está chamando o mundo para correr para o Pai e para as suas mãos a igreja, para liquidar a serpente. Jesus fez tudo isso no Calvário, entretanto ele depende da igreja para espalhar o evangelho e aniquilar os demônios. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão brincando, como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Conhecemos a verdade, temos o poder para libertar as pessoas e autoridade e a ordem para fazer exatamente isso. E agora? As últimas palavras que Jesus falou aos seus discípulos enquanto estava na terra, nos oferece mais duas dicas quanto à nossa descrição de função. Nós podemos ler em Mateus 16, do 14 ao 19. É evidente que os discípulos de Jesus levaram a sério suas palavras porque não fizeram uma reunião para discutir o seu mandamento final. De acordo com o verso final do Evangelho de Marcos, eles se tornaram embaixadores da Palavra. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a Palavra, com sinais que acompanhavam. Marcos 16:20 Tendo uma pergunta, quando isso parou? E com a autoridade de quem? Quem na terra poderia ter mais autoridade do que Jesus Cristo? Qual dos discípulos poderia ser culpado por ensinar que as palavras finais de Jesus talvez pudessem passar? Existe um sinal nos evangelhos de que Jesus faria uma declaração de tal peso, sabendo que tudo passaria, com muitos dos provérbios dos homens caídos. A única resposta é óbvia, as palavras de Jesus nunca passarão. É esperado que tenhamos um evangelho, como o de Marcos 16, 14 ou 18, que prega... Derrota a Satanás e cura as enfermidades, liberta os prisioneiros e libera o oprimido. E isso pode apenas ser feito pela maneira divina, por intermédio de vidas devotadas à oração e ao jejum e pela fé absoluta no Filho ressurreto de Deus. Os apóstolos e discípulos do primeiro século eram pessoas que oravam e jejuavam constantemente. Eles manifestavam toda a obra vista na vida e ministério terrenos de Jesus Cristo. Esse padrão de ministério sobrenatural e alcance ousado continuam bem até o segundo século, tempos após a morte de Paulo e dos discípulos originais do Cordeiro. O ministério deteriorou-se porque a relação de intimidade entre Deus e o homem entrou em decadência, tanto pela apatia, heresia e forma de religiões feitas por homens, quanto pela política que se alastrou na igreja. É tempo de retornarmos ao território que o inimigo roubou do povo de Deus. Deus quer nos encher com Ele, de coração para coração, com uma revelação íntima e obediência à sua vontade. Exatamente como Jesus orou no dia em que se rendeu aos seus acusadores, e podemos ler João 17. Quando reivindicamos a nossa herança como filhos e filhas de Deus e começamos a buscar a sua face em oração e jejum, todos os milagres dos evangelhos e do livro de Atos voltarão cuidadosamente ao cotidiano da igreja. É bem simples assim. Minha oração não é apenas por Ele, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meu da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, quero que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Deles a glória de que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e o amastes como igualmente me amaste Pai, quero que os que me destes estejam comigo, aonde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes, eu os fiz conhecer, o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e neles esteja. João 17, do 20 ao 26. A evidência é incrível, a descrição de função que Jesus deu aos seus seguidores há mais de dois mil anos ainda se aplica aos seus seguidores hoje, exatamente como foi aos discípulos em Mateus 17, 21, que deveriam jejuar e orar para vencer os obstáculos Obstáculos mais difíceis da vida e do ministério? Assim você e eu precisamos ter comprometimento com oração e jejum hoje. Exatamente como era esperado que os discípulos do passado pregassem o evangelho, ordenassem o um arrependimento, orassem pelos doentes e expulsassem os demônios, o mesmo é esperado de você e de mim. Minha próxima declaração talvez lhe cause espanto, mas está na Bíblia. Você recebeu autoridade para ressuscitar os mortos, embora isso possa ser feito estritamente na autoridade e direção divinas. Creio que a igreja desta geração começará a ver mortos ressuscitados como um sinal e maravilha em um nível nunca visto na história da igreja. Também sei que isso nunca acontecerá até o povo de Deus descobrir praticar o poder secreto da oração e do jejum. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Deixe-me esclarecer esse ponto, se houver alguma confusão. Se você for um crente no Senhor Jesus Cristo, então você é um discípulo. Qual é a descrição de função de um discípulo? Jesus fez a melhor descrição em Marcos 16, do 17 ao 18, que diz Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum imporam as mãos sobre os doentes e ficaram curados. As pessoas que Jesus comissionou e enviou enviou dois a dois eram gente comum como você e eu. Porém, isso não importava ao Filho de Deus. Sua descrição de função incluía a responsabilidade de curar o enfermo, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Jesus disse, Se vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, parte B do versículo 8 a igrejas que voam-se dessa descrição de função em favor uma versão revisada do que parece ser uma preferência por esconder-se por detrás de quatro paredes, permanecendo sentada nos bancos, limitando a luz divina a um selete pequeno povo escolhido. Não! A palavra de Deus e seus propósitos não mudam, Deus nos chamou para, para ser curados e levar o seu manto de cura conosco, por onde quer que formos. Ter esse nível de unção e cura na nossa vida tem um preço. Demanda uma vida de oração e jejum disciplinados. Meu amigo, se você não tem nenhum objetivo e alvo particular em Cristo, com certeza não terá sucesso e não alcançará nada. Paulo não teria nada a ver com essa abordagem de vida cristã. Não fazer nada, não saber de nada, não correr nenhum risco. Ele corajosamente declarou, irmãos... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas de uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão, a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Filipenses 3, do 13 ao 15. Você encontrará pessoas necessitadas que nunca encontrar encontrarei. Isso acontece todos os dias na sua rotina de trabalho, de ida ao supermercado perto da sua casa e ao ponto de gasolina para encher o tanque do carro. Jesus fez isso com os discípulos e Deus está fazendo o mesmo com você. Um tumulto, um ranger, uma necessidade sobrenatural, Um cristão cheio do Espírito Santo e ungido com o poder de Deus e autoridade para usar. Uma lição da história A história de um grande mestre e aquelas gerações que atentaram para suas lições foram mais sábias do que aquelas que não lhe deram ouvidos. O difícil período que envolve a Segunda Guerra e o Holocausto judeu tem muitos exemplos que demonstram a necessidade urgente de os servos da luz se levantarem e serem considerados na guerra contra os servos das trevas. Algumas pessoas cuja, cuja coragem e visão serviram como padrão de luz contra a nuvem mortal que se estabeleceu na Europa levantaram-se durante os densos anos daquela guerra. Apesar da opressão quase total e da tirania que experimentaram sob o ataque violento do terceiro Reich de Hitler, poucos ousaram exercitar a sua liberdade de escolher o caminho certo e agindo dessa maneira prover vi vida aos outros. Oskar Schindler, que era um homem de negócios e um nazista que pretendia construir um império social e financeiro para si. Explorando a ocasião da guerra, Schindler não foi bem sucedido no seu negócio antes e depois da guerra, mas durante aquele período negro do Império de Terror de Hitler, Oskar Schindler desenvolveu-se envolveu na libertação de 1.200 judeus, cujas vidas e linhagem familiar teriam sido extintas eternamente nos fornos dos campos de concentração da Alemanha nazista. De algum modo, esse homem de negócios teve seu coração mudado. Todo o seu sistema de valores foi transformado e como resultado, ele começou a mudar seu negócio de fabricar armas em negócio de salvar vida. Oscar Schindler começou a fazer com que os judeus, refugiados e prisioneiros fossem transferidos para sua fábrica como trabalho escravo e, propositadamente, mandava seus trabalhadores carregarem as armas com munição e festim. À medida que a situação ficada ficava cada vez pior, Schindler começou a vender seus recursos particulares e, frequentemente, arriscava sua vida para comprar a vida de mais e mais judeus antes que embarcassem para a morte nos campos do exército nazista. Finalmente, as forças aliadas começaram a entrar nas fronteiras alemã alemães e liberar a Europa, e Schindler, ainda oficialmente considerado um membro do partido nazista, foi forçado a deixar a Alemanha. O filme, descrevendo a sua verdadeira história, mostra em sua cena final a despedida de Schindler, a centena de judeus refugiados que ele pessoalmente libertou dos fornos de Hitler. Enquanto olha para o povo, Schindler percebe que havia apenas alguns à luz de muitos que viu serem arrastados para a morte. Enquanto ele ora para Olha para as suas poucas posses que restaram. Seu anel de casamento e seu carro, que ele precisava para escapar da prisão e possível morte, Schindler grita. Mais dez vidas. Mais 10 eu poderia ter salvado. Poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais. Enquanto assisti essa cena dramática do filme, A Lista de Schindler, meu coração pulava no peito. E eu pensei, se mais pessoas desobrigadas a usar a estrela armada dos judeus tivessem exercido a liberdade, eles teriam de esconder a honra mais pessoas teriam vivido Oscar Stingley gastou toda a sua fortuna comprando vidas da lista dos mortos de Hitler, as 1200 vidas salvas daquela época se multiplicaram para mais de 6 mil vidas, embora milhões de vidas judias tenham sido brutalmente extintas e com ela milhões de teriam nascido Há uma voz profética, com autoridade divina, gritando as palavras de Oscar Schindler. Sem Cristo, toda alma perecerá. O propósito final de todos os cristãos é libertar aqueles que estão sob a escravidão da morte. A única ordem para todo aquele que crê em Jesus é salvar os outros. O aspecto eterno da vida na terra é nosso investimento na vida eterna de outras pessoas. Qual a sua descrição de função? Ser como Jesus em palavras, em obras, fazer suas obras e muito mais pela sua ordem? A melhor maneira de concluir este capítulo é preparar o nosso coração para o próximo, é lembrar e meditar na profecia que definiu o chamado do Messias e define o seu chamado, bem como desta geração. Lucas 4, 18 e 19 diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar aos presos a recuperação da recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você também foi chamado e ungido pelo Espírito Santo do Senhor para pregar o Evangelho de esperança ao pobre. Você também foi enviado e capacitado para curar o coração ferido e proclamar libertação aos cativos. Como discípulo de Jesus, você recebeu autoridade em seu nome para dar visão aos cegos, libertar aqueles que vivem oprimidos pelo diabo. E hoje, talvez como nunca, você é ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora vem a questão mais difícil. Você está preparado para fazer as obras de Jesus como foi ordenado a fazê-las? Então você deve estar preparado para pagar o preço e dizer com Jesus para a sua geração. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O primeiro passo para o sucesso e triunfo para todos nós talvez seja o mais difícil, encontrar o lugar da humildade verdadeira.